Kichwa cha somo la leo kinasema Mtafuteni bwana nini mlio wanyenyekevu. nyekevu Mtafuteni buwana nini mlio wanyenyekevu nyekevu wa nchi Hemi tufungwe kwa maandiko tuwene katika kitabu cha Sefania Sefania mlango ule pili Sefania kwenye agano kare mishoni pale kabla ujatokeza kwenye agano jipya Unavitamu vidogo vidogo vinaetwa uh, manabi wa wadogo Irodojina wamewapachika lakini siu, siu kwama ni wadogo eh, Sefania mlango wapili Tisume mstari ule watatu anasema hivi Sefania mlango wapili msutari watatu Asema mtafuteni bwana eni nyote mlio wa nyekevu wa dunia Nini mlio zitenda hukumu zake Itafuteni haki Utafuteni unye nyekevu, Huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Kuenda mm. tutafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Eh leo usifundisha habari ya hasira ya Bwana. Hiyo ipo okay. Mungu ana hasira dhidi ya dhambi za dunia na na dhambi za dunia sio kusema kwamba Kristo hawana hawazitendi wanazitenda vile vile. Eh Petro anasema eh Sefor anasema iwapo enime hey, nime nime nime nimeenda nime haraka kidogo lakini tuende haraka. Petro 4:17 anasema iwapo eh anasema na wakati umefika wa, wa hukumu kuanza katika nyumba ya Bwana na iwapo itaanza katika nyumba ya Bwana nyumba ya Mungu. Je, hao wasio injili itakuaje sasa? Kwa hiyo hiyo hasira ipo lakini yote katika yote dukao tunaongelea habari za kumtafuta Bwana. aina nzio somo kubwa somo la kubwa la leo ni habari za wanyenyekevu za wanyenyekevu wanye eh Kwa za, hii ni sehemu ya ya, ya pili ni muendelezo wa sehemu 3 uliopita somo laanza wiki iliyopita ile uko inasema habari za kichwa kionasema huwezi kupokea wokovu huwezi kupokea injili kama sio maskini waro Na tukaona maneno ya maskini wa roho ya wiki iliyopita yalikuwa yanamaanisha vile vile aina ya unyenyekevu eh kwamba maskini wa roho ana tabia ya kuwa mnyenyekevu na kusihi tofauti na huyu ambaye mada ni tajiri ana nguvu nini ambaye anatumia komando e, tu, tunaona katika somo la leo e, ukisoma katika Stefania Sefania Tatu Ili kusudi tuweze kumutafuta bwana na hakapatika na katikati yetu Ni tasipitisha kwa maandiko mengi e, Biblia tasipitisha sio mimi Ni lazima tuwe na element, tuwe na tabia ya unyenyekevu Na nguwana nitangulia ukumusha vipengele utakava vionu Ukiacha utangulisi uwa maanda unyekevu Lakitu ona vipengele vinne, Kipengele ta kwanza kinacho bwana Wana kuwapinga wenye kujiinua Au wasio waenyenyekevu ana tabia kupingana nao. Yaani watu ambao sio wanyenyekevu Mungu haku haendani sambamba nao. Lakini tukaona vile, tutaona vile vile kwamba Bwana huangalia unyenyekevu eh wa moyoni zaidi kuliko ule unyenyekevu wa matendo ya nje Eh, mtanaweza kadanganyika kaenda kwenye makanisa sana sana makanisa makubwa makubwa haya ya makikatoliki katoliki. Ukakuta kama vile wako wanyenyekevu nyekevu lakini Biblia nasema Mungu anaangalia ule unyenyekevu sio wa nje tu jinsi unavyotembea pole pole kwa kuhesabu hatua nani aah, anaangalia unyenyekevu ulio uliotokana na nafsi, sio wa kwenye viungo. "Osheni ndani kabla ya eh anga na na na namtu na asia somene nola mungu amekata vibria huwezi kwenye mbakombe neno mungu imemochari ni ririmochari kwa api eh eh haja tatu tukaio na inasema unyekewo unye unpenzao bana hutokana na na neno lake eh asema tu neno lake litu gonge gonge ana neno lake ni nyundo semu njenga na eh, sema ni nyundo ni na ponda ponda eh asema watu njenga sema ni ni ni, ni. Ni, ni upanga Litu katikati, litu chane chane Litu lainishe, lainishe, Alafu ule unye nyekevu Utakoto ka na upendeza kwa. tutaona kwamba Kwa ufupi kabisa Kwa amba unye Kama unyenyekevu peke pekeake Hautoshi kumbeba mtu kumfikisha mingi. ndio unyenyekevu ni muepesi wa kumwelezesha mtu kwenda katika kulipokea injili bila kuipokea injili unyenyekevu na roha e, bila unyenyekevu bila roha iliyopondeka bila moyo iliyopondeka bila em um, um, bila kuwa maskini wa roho ni vigumu sana kuipokea injili hata kama italetwa labda labda ije kama wale, kuna dini kubwa hizi dini kubwa dini moja inaitwa wa katoliki na nyingine waislamu kwa mtutu E, Kwa watu walizopokea tu kwa kulazimishwa. Lakini ili kusudi mtu ampokee Kristo kutokana na moyo wake kweli kweli bila ku bila kushikiwa mtutu. Eh, unamkubali ala au e, Hata leo ulazima upu Lakini Mungu anataka tumpoke kwa hiari. Hiari yetu itatokana na unyenyekevu mtu asiye na unyenyekevu hauweza kumpokea bwana lakini wewe haweza kumtafuta bwana na bwana kapatikana kwanza hana hana hana, hana haraka ya kumtafuta bwana eh tunahitaji wewe soma leo na tufundishwe kujifunza kuwa wanyenyekevu kutafuta neno la Mungu likatujako lika awinge ndani yetu ili kusudi litunyenyekeze litufanye tuwe wanyenyekevu eh ukisoma Eh, leo hii tunaishi katika vizazi Virivyo na Virivyo mbali kabisa na unye Watoto hawafundishu unye nye kevu eh, Falu za dunia hazifundishu unye nye kevu, Na mtana nasema hainuhusu Kwa ya Leo hii unayoso kwa hujali kuhunye nye kevu Baada, miaka mitano katamani ungekua ulichua unye nye kevu kabisa eh. Hai mamba Eh hey, haya mambo yanabadilika na hayachukui muda mrefu kubadilika. Eh, ah, kwa nini vijana kwa nyenyekevu inanihusu nini? Baada ya muda mfupi kwa ukuta uliona nao na wewe ni vijana au una, watu ambao unatakiwa uongoze, labda kwa wazao wewe, lakini ungetamani ungekuwa na tabia ya lakini wanakoa wakali, wagonzi. Ukisoma katika kitabu cha cha misali mlango wa 20 Mtu angalia hali tulio nayo Na inayo indelea kuongezeka katika tietu Tutalutipare kwenye msefania pare ya, Lakini Kukuse tut, si tut, Mtu futofano Kukusoma katika itaputia mthali mlango ule wa Therathini mithali mi, Therathini Kusoma kumina tatu kumina nana asema hivi Kuna kizazi cha watu ambacho Macho yao yameinuka meinuka kama nini Mwembe, Mtu mwenye macho ya inuka kama nini Sio mnye nyekeo Nye. Mtu mwenye macho ya inuka Ni okay unye nyekevu una pima rohoni, Lakini unatokeza nji eh, Sio mwenye nyekevu Kuna kizazi cha watu Mbacho macho yao ya inuka kama nini Na kopezao uzi me inuka sana Musero kumina anasema Kuna kizazi cha watu mbao Meno yao ni panga Mtu anameno ya panga Uyo ni mwenye nyekevu Uyo anangata Uyo anavunja vunja Anasaga saga Eee eh. navigego vyao ni kama visu hebu angalia mtakiwa mdomo wao ana panga na visu ili kuwala maskini waondolewe katika nchi na wahitaji katika wanadamu Iki ndio cho kizazi hii ndio jamii nasi tunasema kizazi maanisho watoto Aa, hata waz, hata wazee na mabibi na mababu hata vijana hata kina baba hata kina mama hiki ukisema kizazi ni maquizar jamii ni ni ni vale o anda dar malhão porque não sou a doía a catiho, é, mas que não for cause, não é porque ele é exagero, é porque ele ah, ok, utasema que maneno ma, ai mas na custaí, o na na, Tunatabia ukutaka watu wawe wazuri alafu tukutane na watu wazuri. Hapana kabla hakuje sijawataka wale wawe wanyenyekevu wafanya nini? Natakiwa kwanza nijitengeneze mimi. Na hili somo nishao kuambia kabla hujasema kwamba unatafuta mchumba mzuri na Natafu... mke mwema, hasa jana mzuri na nini? Wewe ni mzuri. Unanga anasema ah kabla hujatafuta kitu kizuri, jieni nikikuletea kitu kizuri kitakutana na wewe uliye sahihi. ni tengeneze kwanza wewe. Hama somo mengi tunaweza kutoa mifano halisi iliyoko duniani lakini mtu wa kwanza ambaye natakiwa kufanya kazi mimi na wewe. Amenyosia maneno. Unyenyekevu. Unyenyekevu. Hivi wewe uulize, mtu anayekwambia kitu kwa kwa hasira ni mnyenyekevu? Eh? Hapana mtu mnyenyekevu utamjua Neno luguni na sema katika katika, katika sefani yambe, tatu ana sema nini mlewa nini nye yekewo nini mlewa tafuta nini yekewo nini mlewa zitenda sheria, eh unini Unatokana na neno la mungu dunia tasheria bwa na niyo nisheria mungu kufanya kazi katika maisha yetu yekikatu tengeneza alavu tu katengeneza eh. Ukirudi pale embonye eh, ni usitize ile mstari. Wakati mwingine mstari wa wa kwanza huwa wa kufungulia tunaweza kusoma tukaopita juu juu tusipate mnao wa kutafakari. Emtu utafakari tutenee haki. Anasema katika anasema wenye uko kwenye bakuki to kwenye bakuki kulia zaidi unafika simfania 2 3 anasema eh anasema mtafuteni bwana enyi nyote mlio nyenyekevu duniani. na Ananamea sema nini mleozitenda hukumu zake Hukumu maa nyingi anaungeneo haki Haki ya mungu Mikatika vitu vina vio potea haraka Nitabia ya kutembea katika haki ha, Hivi mta nae sema uongo ni mtu mwenye haki mara nyingi Manenu yake mejawa uongo Vipi mchonganishi He? Vipi mtu asie samehe Ni mtu mwenye haki Hapana Mungu anasema Nini mrio zitenda hukumu na haki za mungu Itafuteni haki Ndiyo sababu ya maneno anatoka pahoni anasema Nini mrio Zitenda hukumu zake Itafuteni haki Utafuteni unyeke Nivitu vimeshikana Unyeke unenda na haki na hukumu Huenda eh? na kufu Anasema huenda mkafutua siku ya hasira akwa M20 adik ara sana tuni katika agano jipya mimi usifungue pale mimi nataka ni, ni naomba unisikilize na nataka tuwaiwai kidogo kwa hali ya hewa nasema katika timotheo mlango wa pili mstari wa kwanza anasema timotheo wa pili mlango wa tatu timotheo wa pili tatu anasema Lakini ufahamu neno hili hakuwa siku za mwisho kutakuwa kwenye katika hatari maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe wenye kupenda fedha wenye kujisifu wenye kiburi hiyo orodha mpaka nilipofikia ni ya wanyenyekevu hao Mtu anayependa fedha hawe mnyenyekevu hata kidogo Tamaniifu eh. Wenye kiburi wenye kutukana wasioti wazazi wao Na watu wazima kwa ujumla Wasio na shukurani Wasio wasafi Wasio wasafi Watu waliojia na mioyo Hini fikira chafu chafu Na tamaza mwini e, Wasio wasafi Wasio na, na upendo e, Wasiri Hapa likuwa na mgini ya mashoba Wasio taka kufanya suruhu Yani mtu, uwe mm, wame, lazima binadamu tutatofautiana kauli hapa na pale. Haikos, uwe ni jirani yako. Awe ni mkeo, ni meo, awe ni manao, awe jirani. au yote yule, awe mfenakati menzio. Lakini watu wema, we, wanyanyekevu wa nchi, ni wan, wanatafuta kusuruhishana. Anasema, wasio taka suruhu. Wasingiziaji. Wasiojizuia jizuia Wakali Wasio penda mema Wasaliti wakaidi Wenye kujivuna wapenda wa nasa Kuliko kumpenda mungu Wenye mfano wa utauwa Lakini wakikana gufuzah Nambadino kama ilukuni Hio ndio asima ni nyakati tunazoziishi Leo we, we, Kama mtu aweze kwenda ka kanisani akasoma Timotheo 2 mlango wa 3 mstari wa 1 akawa na irudia kapabana wakati neno ambeni nasema ni vita ambavyo vinaongezeka kile kitupo leo hilo kanisa linamfundisha nini huyo eh Hiyo, nilo isoma hii order ndani roisoma hii ni ni kinyume cha unyenyekevu ni kinyume cha unyenyekevu ni kinyume cha, ni cha wamtafutao wa bwana leo hiyo watu wanasema bana na mtafta bana na mtafta bana subiri kwaza jifani, kuwa mnyanyekevu kwaza kuwa mnyanyekevu kwaza ukisha kuwa mnyanyekevu kwaza ndipo uwanze ku, kumtafta bana eh. eh eh mtu angalie niunganisha ni na somoli la wiki leo pita kwaza wa mengungana masikini waroho na, lakini yote hivyo ni ni sambamba na unyenyekevu. Emtuende katika kitabu cha matendo ya mitume leo leo wanye nikumbie. Kama nizekana usifungue wewe utulie tu. Kwa sababu tunawahi. Matendo ya mitume 16:27 anasema hivi. Matendo ya mitume 16:27 anasema hivi, mtaenda haraka haraka. Sema yule mlinzi wa gereza akaamka na alipoona yakua milango ya gereza imefunguka Alifuta upanga Akataka kujua Akithani ya kuwa wafungu wa mekimbia. ila paula sauti yake kwa nguvu Akisema usijithuru kwa sisi sote tupo hapa Akataka tanzi Akaruka nani Akitetemeka kwa hofu akanguka, Akawangukia paula na sira Kisha akawareta nje Akasema bwana zangu Yani pasa nifanye nini Nipate kuokoka Wakamambia Mwamini bwana yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako wakamwaambia ma, waka neno la bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake akawakaribisha saa ile ile ya usiku akawaosha mapigo yao kisha akabatizwa yeye na watu wa nyumba ya, Wake wote wakati huo huo ni askari wa filipi Kina Paulo walipokuwa amefungwa na nini askari kwa kawaida ni watu ambao ni wana viburi kwa asili eni mtumbae anahisi ana kwamba ana Ananguvu, haweza kaumia haweza kufa haweza kufanya yani kila kita anakiweza anaangalia na anasiraha na, na nini na watu nao walina hawana silaha hana hana silaha e, sasa lakini nguvu za Mungu zikamgusa zika huyo mtu eh wale wafungwa kina Paulo na Silas malaika kavunja ile milango wakaa waka, wako wako, wako wazi askari ikabidi atetemeke Haka wangukia, akasema sema... Ba, ule unye na kuangukia kule. E, kwa sababu hali kwamba hana nguvu zake mwenyewewe. Unye nyekevu... Unatokana na hujo kwamba mimi sina nguvu zangu za mwenyewe. Nguvu nizo nazo niza kristo. E. Na haiji hivi hivi kwa kufikiria tu. Soma neno wa mungu utakupata ujumbe hote. Huyo mtu namona... anapata wokovu na anabatizwa usiku huo huo baada ya kuambiwa neno la Mungu na kuliamini eh akabatizwa kilichotokea pale sio kwa sababu alikuwa nini ni kwa sababu alikuwa mnyenyekevu alimtafuta bwana na akapatikana papo hapo kwa sababu ni mnyenyekevu na tusisubiri tunyenyekezwe eh, kwa matukio au kwa mapigo wakati mwingine tu tunye nyeke, tunye nyekezu, eh, tujinyenyekee wenyewe bila kupelekwa bila kulazimishwa na mtu tusifikie hatua ya kufanya kama huyo askari yule tajiri aliyokuwa anaishi katika utajiri wake na kuvaa ngoza kitani safi ya zambarao alipokuwa alipokuwa anaungua kwenye yule moto aliacha kiburi akaanza kunyenyekea akasema baba Ibrahim yani anaanza kutumia neno baba Ibrahim nisaidie azungu Aisha hakuna Naomba basi kama ni hivyo uniruhusu niende nikambea ndugu zangu anasema huko bado Ibrahim anaongea anasema kuna kina Musa wanaendelea na injili kama na ndugu zako nao watakuwa kama wewe wakakataa injili huko duniani mtakutana hapo hapo mtakuwa pamoja yashaaisha huko ni, ni, ni mbele daima hakuna kurudi nyuma Turudi aturudi tulikotoka kwa hiyo tutafuta Ma maadamu bado tunapomu kwa dada aniskilize leo e, e, tutafika tuta huko baadaye kidogo e. ni sina muda kufika kule lakini ngone ni kuambie ukisoma katika filipi tano na 9 e. anasema Kristo alijinyenyekeza eh hata mauti ya msalaba kwa sababu ya unyenyekevu kwa sababu hiyo Mungu akamuinua mno akamkimilia jina alipitaya majina yote mwa kuambie to kujinyenyekeza unyenyekevu ni kushuka. Na by the way, eh uh, kuna video nyingine akina mama mnatakiwa mjifunze unyenyekevu. Usitafute mume wako awe anakushukia na kupiga, anakulamba miguu. Wakati mwingine ni kinyume nyume. Unatafuta utembee ukiwa kichwa chako kiko chini miguu iko juu. Hmm. Eh hey, video nyingine, huyo mnyenyekevu akishakuwa mnyenyekevu usiku akitokea maji ambazo unatakiwa wewe mwenyewe ndo ukayapige, Utaweza hmm. Mwache wakati mwingine akomae. Eh, tusizae kugeuza vitu kichwa chini miguu juu. Eh, lakini kila mtu hata Kristo mwenyewe alinyenyekea. Kila mtu, mwanadamu anaeneo anaina yake ya unyenyekea. Mwanamume, mwanadamu Kristo, ananyenyekea neno lake na kuiweka katika matendo maisha yake kila siku. Eh. Hey. Hey. Eh. Na ni kwetu ni mwanadamu mmoja mmoja wanyenyekevu lakini hata maeneo hata taifa ukisoma katika kitabu cha Mika mlango wa 5 wa 2 anasema nawe bethlehem Ulie mdogo katika kabila za yuda yani anasema kutoka kwako atatoka mtawala atakayelichunga wachunga watu wangu israel dunia yangu atayao. Mungu anapotafuta pa kupitisha mwanai, anambitisha katika Betlehem aliyemdogo. Wewe mimi unyenyekevu ni pamoja na kujishushia. Ni kuwa mdogo. Unyenyekevu sio sio sio kuwa ku, ku, kuka na ha, kukaa kimya. Wanaokukaa kimya wanyawaambia kimya kingi mara nyingi kinaashiria dharau. eki eh, na king kinaashiria, mtu ambaye mara nyingi kimya sana. Ukichunguza, mtu ambaye ana kimya ambacho sio dharau kuongea maneno machache lakini anayaongea. Ana Kabisa. Eh. Hmm. Kwa hivyo hata eneo Hata mataifa ya leo, leo hivyo kuna mataifa ya meinuka sana. Tafuta mataifa kwa mfano ya reto mataifa ya ulaia, mataifa ya marekani huko, mataifa ya wapia leo, ya nao hituwa ya watu wenyakili sana. Eh, ndiyo sababu leo, leo hii hivyo wanakambia asilimia, ok, hivyo ni data miyaka ya F2 na 20 hapo, kama miyaka mitano rebu. Watu, asilimia statu, ingereza, ndiyo wanayenda wakani sana. Sasa so, ukilichukulia taifa kama taifa ni taifa kubwa halina hali na unyenyekevu Wewe ngwambie hata familia kuna ta, una familia kuta, ni familia za watu wasio wanyenyekea Ukimkuta mkubwa yuko hivyo hivyo ukamjukuu yuko hivyo hivyo yani wako hivyo hivyo wote kuna mwenyenyekevu katikati yao Wewe ngwambie kama kuna mtoto ambaye ni na uhusiano na nae Au ngu naomba ni, ni, ni, ni kuone una jifunza unye nyekevu. Jifunze kutamuka maneno kwa unye nyekevu. Jifunze kujibu inapositahiri na, na kukaa kimya pare ambapo utakiu kuhunge. Tujifunze kujua ni nini tuonge na ni nini tusonge. Ni Hei. I toldым katika I could think. Don't feel me trusting for the story of Philip. Like Philip, I Mika, Dan, Mirren. The means of you allowing me to write something good. As I told you about the story of Philip, I suppose it's what is the story I see about you. He talks about the story Iyuna bai naweza muka inge kwa meandikuwa muka ya soma pamoja, muka tafakari pamoja. Yani kuna tabia wa kristo akisha ona una biblia, unaigusa-gusa sana, tayali wana, wanazima kama ni video wanazima. Kwa sababu anaona neno na mungu ni mekua jingi. Uyumi mkristo gani sasa? Lagina akibatika kwa ona una watuka, watuka, lalalalalala, nasema, safi kwa. Hei leo nimekusikia naona hapa kati katienu leo leo hapa kuna mtu naenda kula ubaba mzuli Bila hata, bila, bila hata ku ku ku kuambiwa Haisu Taula Hei Hei he, he, he, mtufunuwe -tuf Mateo -ma -ma kumina mm -hmm. moja kwa zoni kitabu ambacho wa kitakusumbaku kipata Mateo kumina moja mlango Kwa moja wa matamu sara wa shirini paka shirini na tatu wa moja shirini na tatu wa nasema Kwa moja shirini Nipo amiji ile ambamo ndani yake yalifanyika, ma, yalifanyika miujiza yake ilio mingi kwa sababu haikutuku Ole wako korazini, ole wako betisaida Kwa kuwa, kama mjiza rio kwenu, ingali fanyika na sidoni. Kwa ingali zamani, kwa kuwa magunia na majivulu. By the way, toba ni mnye Kama kevu. Kwa, ni kwa njia hii, isi mungu, nika keuka, nika ene kanyje ni mnye Ku Kinyume chake, nikuwa na shingo ngumu, ukashupaza shingo. Ah, leo, weo, leo Christo, wewe mimi, leo Kristo sisi. Usijifikirie wewe. ambayo una wewe na mii, mtu. Wa Kristo si na tabia kushupaza shingo. Kabisa. Tunayo tabia. Lakini huso unyenyekevu. Shingo hiyo kushupazwa sio itakuwa rahisi Tiro na Sidoni kustainia adhabu yake." E. Siku ya hukumu kuliko nini Naweka pina umu jee Uta Uta kuzwa, Mpaka mbinguni Uta shushwa paka kuzimu Kwa kuwa kama Nijiza ili katika Kwako ingarifanika Sodoma Ungarikuwepo mji huo hata hii leo A, Ala atuwa mingi mingi ambayo Haina tabia ya, ya, ya, ya, ya, ya kusikia na kutulia Na kunyenyekea Hameisema Dead Cider Haka isema Korazini Haka isema eh, Kape Naumu Kape Naumu Lio hii na mataifa ni hivo hivo Hayo ni ma, ni maeneo Hayo ni mataifa Hayo ni mikoa Hayo ni migi Hayo ni majiji leo hii hakuna migi na uchafuka Kama hii migi mikubwa Kama dare salamu arusha Zanzibau Hei eh. kabisa. Kwa hiyo unyenyekevu ni pamoja na kusikia sauti ya Mungu na kubadilisha mwenendo wetu. Na kugeuka na kutubu. Kuutubu ni kufanya nini? Ni kuziacha zile njia mbaya tulizokuwa tunaziendea. Baadaye, kutubu kama kufunisha ndambili za toba. Kuna toba ya roho neno toba ya ma ya mwili. Eh, toba ya, roo, ya imani, ya kuacha kuamini kitu flani a hiyo know, toba ya wokovu lakini kuna toba ya kuacha kutenda. Eh. Toba inapohusisha matendo sio sio ya wokovu. Ni nini ya kugeuka na kumpenda Mungu ndio katika mimi lakini toba ya imani ni kuacha kama ulikuwa unafika ipini fulani nao unaletea una sanamu na libusu ukaacha. Tosho kuliamini tena. Eh Tuna kwamba komba ukiacha mtu moja moja Lakini na maeneo Na familia na miji e. Na uko e. Lakini mungu anashukulika sana sana na mtu moja moja Nane ananele Mungu manajika anashukulika na mtu moja moja pamoja na taifa e. Taifa Taifa e. Kusuma katika kitapu cha Isaiah, mnangu wa kumina nene Sali wa kumina tatu Sali wa kumina nene, kumina tatu Anaungele habali, wanya ni, ni ifungwe pale Anaungele habali za Za shetani Kama shetani wenye Kwenye kinji nisa natumia neno Lucifer Nipo neno Lucifer Nipo tumika, seye mpeke kwenye Biblia nzima Mnangu wa kumina nene Sali wa anasemwa hivi saa ya 14 anasemwa kuanzia mstari kule wa 13 na nakuendelea anasemwa jinsi ulivyangwa kutoka mbinguni ewe Lucifer kwenye King James anasemwa eh mwana wa asubuhi jinsi ulivyo ulivyo kachwa kabisa ewe uliyoangusha mataifa na wewe ulisema moyoni mwako nitapanda mpaka mbinguni Panda huko, neno tufute neno. Ombi, wakati mungu ni tunata tusipa paka mbinguni kwa sawa tu yini mbinguni siri. Lakini nuto yuto tunapana paka tunataka kumpita mungu na marekezo yake Kupanda mbinguni sio lazima upahe hewani apaana. Ivi mtu anapo chukua jina la mungu Baba kati wa Baba mtakatifu uaja pana paka mbinguni. Eh, Nasema nawe Uli sewa mweni mako nitapana paka mbinguni Nitakinua changu Juu kuliko nyota za mungu Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano Katika pande za mwisho za kaskasa Nitapaa kupita vimo vya mawingu Nitafana na yeye alie juu Tutaitua jina moja Najina yeye tu atafana Ataitua mtakatifu na mtetetua baba na mtetetua baba Mungu nisema sitemtuyote baba duniani Kwa habali za kiroho Hei Lakini na maisha yetu ya kila siku wachana na watu walena vyao vyao. E. Mitu katika vipengele, tu, tu, eh, vipengele kadhaa ambavutu kivyona. Mitu wana nginasioma buwana huwapinga wenye kujiinua. bwana huwapinga wenye kujiinua. Mwe wame, leo hii. na damu ana tabia za kike na tumeshauona pia. Achana. Kuna watu ambao macho yao yameinuka juu sana. Watu kama macho yako juu sana na macho yako juu sana. Daudi anasema, Bwana moyo wangu hauna kibuli na nita kuja kufundisha somo la kiburi. Labda wewe kijayeye. Na na macho yangu hayainuki. Eh. Sio kama lazima tutokoe tumetembea utosi ndo uko unaonekana mbere umeina ah. lakini hiyo ni matokeo tu ianze hapa Tume so, katika tuna katika kitabu cha um, Yakobo Yakobo ni mwenye maagano jipya ameshona ma Biblia ukitaka kuna kitabu kile cha Yakobo baada ya Ebrania pale Yakobo mlango ule wa 4:7 mimi nitaenda haraka sana kwa ajili ya muda nasema basi mtii ni Mungu Mpingeni pingeni shetani ndiye atawakimbia sura lakini hutujalia sisi neema iliyozidi kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikwezao bali huwapa neema wanyenyekevu na dunia ya leo mashuleni kwenye falsafa za dunia Kwenye makanisa yao, hawafundishi fundishi watu nye nyekevu. Wana watu kujinua. Kujitumainia. Kujitumainia. Uwe wame, ukiwa nye nyekevu, so so kwamba uswe na kila mpapana. Tokuwa na mtetezi mwenye nguwa kristo. So, mungu huangalia wanyye wa nchi. Wanyye wa dunia Huwa paneema, wanyye kevu, wenye Ukitaka mambo yako wakupindie, ya kwa Hingi ya makaritani ya afanya nina hafu we unajinua njinua. Mm. E. E mkwenye nitoi mfano wa, wa, wa, wa maisha ya siwa unye nyekevu. E mtu soma kutoka katika kitabu cha Isaya, Nangu wa tatu mstari wa kumi na sita. Anasema. Aya wanya ni kuhulize. Ni, ni, ni kuandaye. Ni ambye kwamba. Awatu wapo leo au hawapo. Na wenda kuwasomu. Haa naenda kuwasoma Nisha wasema lakini we, Uniambe kwa kwamba hawa wato naenda kuwasoma Wapa wa wapu hawa We mwenye utafakali Misali wa 16 nasema Isaya 3 Isaya 3 kumina Bwana asema eh, Bwana akasema Tena kwa sababu binti za sayuni wana kiburi Na huenenda na shingo zirizo nyoshwa, Na macho ya kutamani Wakienenda kwa hatua za madaha Na kuliza njuga kwa miguu yao Eo hiyo, sindiku wa mabintu wa mgini wanakotengu Walivo hiyo Macho yalio inuka Wanatembea kacha Eh, kacha Wakati mgini na maungu Yeni alakua kama vila yungu anacheza Na ni makilikiri ya South Africa Ya Africa kusini Anathema kwa sababu hiyo Mimi nitakuwa kijume nao Kuitaji kutembea kiyo na hesabu hatua wala chungera uzokapishana nae kama mna ni sehemu ngumu ngumu au ni nini kwenye concrete unasikia kancha kancha uka msikia pakara mbaga yani mpaka mita 300 hajapo bado unamsikia kihatuluk sudi tu watu wamsikia na pita wewe mimi ame, Mungu amewasema kwenye Biblia ni mawili Biblia ni ya uongo haina nguvu au manadamu ana nguvu lakini naamini wanadamu ni dhaifu E eh, Hawo ni wanye gani Vipi wale wanawake wanawabudu vipodozi wanaabudu viyatu Wanabudu, vi Wanabudu miili yao na maungo yao Na mavazi yao na uzuri wao Na utaka takazao nyingine E eh, Mtu temea anaonyesha amejibananisha dinguo lake ngoo yake ili kusudi da nion ya maasili ya makubwa tu. Sijui dad lakini si, si chini ya 70 80 90 100 huko. Hapa kuna unyenyekevu. Wewe mimi pale ni kwamba mwili wangu ni muhimu kuliko kristali ya uuma Mtu nne katika kitabu cha Zaburi Zaburi ya sabi na tatu Zaburi ya sabi na tatu Mtafuteni buwana Nini mlio wajenyekevu nye Nini mlio zitenda hukumu zake mnao itafuta haki ya buwana Zaburi ya sabi na tatu Anasema mustari ule Watisa mpaka wa kumina moja Anasema hivi Zaburi ya sabi wameweka dhinywa wameweka kinywa chao mbinguni na ulimi wao hutanga tanga duniani kwa hiyo watu wake hugeuka huko na maji yaliyojaa humezwa nao nao husema Mungu wajuaje yako maarifa kwake aliye juu vipi wanaume ambao wana, unajua kwa asili usione mambo yanabadilika badilike lakini watu ambao tumaini akili zao na, na, na, na fikra zao wenyewe Mana nyingi ni sisi wanaume e. Wanafika zeo frani leo hii wanaume ambaye Ukipereka injiri kwake Anahwambia we wahusika hawapo Mama haipo ametoka Na watoto amenda shule. Yani mambo ya mungu Mimi haya nihusu niko juu Ni anayekumbia, yako juu, juu, miaka na miaka miaka mingi zaidi, eh, wanao ambao wanaabudu mpira wanaabudu siasa wanaabudu eh anasa maana kwa ny mpira hakai hili kwa kwanza sheria ya kwa ny mpira lazima uone kidwaji eh hatoke pita nje ngodoka na matangazo miko pa eh huyo ni mnyenyekevu wa wapi eh pa Daudi anasema nitaamka alfajiri sana ni ni ni mwiibie bwana na kinubi na kinanda asubuhi bapem Eh ana ana usiku akiwa anaabudu Mungu wake. Leo hii wanaume ana kesha ukikutana magari usiku anakimbia kimbia ana moja moja utatoka atakuwa labda umepata shida umenawasanguza. Utakutana na wanaume magari saa 3 saa 4 saa 5 sehemu kubwa sehemu na wakati wanakuwa ni wanaume. Wao na wanaume na wanawake wapuuzi waliobatu. Wap. Lakini wanakuwa anafika pale amechoka analala kesho asubuhi anaondoka. hana muda na muomba wake huyo mtu sio mnyenyekemu hata kama utakutana kesemsaa sawa bwana habari ya leo ndugu yangu mkuu mkuu habari yako ni uongo eh ile yakudanganya mkuu hawa na kudanganya kwa miongozi maneno miongoza wapi toka 5 toka 5 bila natatu na saba sababu cha kutoka Waname wengi, leo hii, wako kama kama farao. Sikirizo anako sema. Na uniambeko wama ni tofauti sana na na farao. Mstari wapina sema, kutoka tano, mstari wapina nasema, farao akasema sema, ni nani, ata ni sikirizo sauti yake, Nakuwa pa Israel usa waende zao. Mimi simijui mwana, mwana si Sita wapa Izraeli riusa waende zao Waka Mungu wawebrania Hamekutana nasi Tuwa kuomba tu riusa tuende Safali ya siku tatu jangwani tumtore Zabihu kwa na mungu wetu Asijaka tupiga kwa tauni au kwa upa Na vana sema hivi Huyo bwana nimesema ni nani? Si, yani si simuelewewi kabisa. Simjui. Wao wameni leo hii wanaume wengi bwana hawamjui. Mm. Eh. Wao hawamjui. Kama angejijua angeiongoza nyumba yake wakawa nasoma Biblia. Mm. Eh. bwana ni nani si emni ni evidence naomba naomba kama ya madam tu hii okay struggle na evidence you won't ask for evidence evidence zivuta Iyo uh, hey, biblia ilani kwenye wanadamu Amna <laughs> Unakona mkili Kwa nguvu sako so na uwe tena Tulik Kwa japina sema Bwana Kuangalia wanye nyekevu Wamoyo kabla Ya wale wamwili Ule unye nyekevu Wanje nje ule Umeja kwenye makanisa makubwa makubwa ule eu quase nem taca tacaule nem tava sem beijar com a marico, tu é né? Tática que tá fechada pale com a guiné, quando a gente tu com a guiné na kwa sem ni maneno ni mazito Yesu tu comi na tatuana sem mais vida, matayo somi, Na tiso kuminatato nasema Nasema Wana akanena kwa kuwa watu hawa hunikaribia Na kuniheshimu kwa vinyo vyao Wono unye nyekevu Lagini ni mdomoni tu e, Kwa vinyo vyao Bali miyoyo yao wamefarakana nami Na kicho chao walicho nacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Hawa ni watu ambao kwa nje wamefundishwa na wanadamu, taenda hivi utapiga hivi utapiga goti hivi, utabusu hapa, utaleli hivo hivo. Lakini je, kuna sehemu hivi inaandikwa kwenye Biblia? Yesu alifundisha hivi. Okay, kama hata kama vingokuwa kwenye Biblia, Wanaisoma Wana isoma. wana teme yanayo? igual que a tiã ou a que tu aí badesão, hein, a, voyo mongo, a gente, o ato a wanda ni abudupule vya vem vê tu nini, banana, é, é a gente vai viver gospel, hein, banana, palavra palavra palavra, banana ninguém saia do moni, isso é o meu fundido Ba, eh, kwa ni mna nita bwana bwana Wakati ya mta kuwa tenda nisema ni, ni ya Acheni kuni teni bwana Kama nina ya sema hami ajali Mimi siyo bwana wenu na msini hivi hivi Kama ngekua bwana Mgekua mna tenda yali nilio sema Na mge ajali na mgeweka katika tienu Mgefanya kama tunachofanya Niju anachose Kwa tunono kama Mungu anangalia sana eh, Anasema katika itapcha zaburi Mnangu wa msina ni zaburi moja maharufu sana. Anasema hivi. Zaburi maharufu sana. Mstari ulewa kumuna saba. Zaburi wa msina moja kumuna saba. Anasema hivi. Maanda hupendezu na zabihu. Au ningeitoa. Wewe hurithi sadaka ya kuteketoa. Anasema kwamba mtu anakuja na zabihu. na sadaka. Unge kuna ona nje kwa mwana mjari mungu. Lakini msina wa msina mungu. Zabihu za mungu ni roho ilio vunjika, Moyo ulio na kuponeka. E mungu hauta udarao. mioyo iliokuwa jikana kupondekwa huko ndiko kunyenyekea Kwazo tunaona bwana anaangalia unyenyekevu wa moyo kabla ya wa matendo yake Na ukisoma katika tulikuwa turudi tena kwenye leo nitakupeleka peleka sema tofauti tofauti Biblia ndio kazi yake yoku kama unaanza mbele Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa 6.62 Nisaa Maana mkono wangu Ndiyo uliofanya hivi vyote Vitu hivi vyote vikapata kutokea Asema bwana Lakini mtu huyu Ndia nitakaye mangalia Mtu waliye Mwenye roho ilio atetemeka Atetemekaya siki Hapo nenolangu Iyo ndio taswira Haja neno Ndia kipu kwa Lakini katumia maneno maana Au visawe. Visawe vya nini? Vya unye nyekevu. ni kupondeka moyo. Ni hofu na kumtetemekea mungu na neno laki. Alisikia neno langu na kulitetemekea. Alisikia neno la. Labwana na kufanya nini? Kwa ya nilizo yungu kristo. Neno la mungu na litetemekea kweli. Kitu nchukitetemekea ni kitu ambacho. Mwe wame watu nge wana tetemekea sana ugali. Pato enguana te teme a, nem a machoma. Ah, andi E, cama vida mavo, uns te teme nini, te teme que a faz a nenho, lá, ôn. E, quer capis? E Siku wanada, wanadamu wanadamu atakaposhinda atakaposhinda mauti akawa hana uwezo wa kufa akaishi tu milele bila kufa bila kuvua homu hii siku wewe atakapofikia hapo hata wakiacha alipo kaanza ku, kuumba watu wenye kupumua hiyo siku hata wakiacha kumabulu Mungu atakupata mtu anazaka kuelewa lakini maadamu mtu atajiinua mpaka juu mbinguni lakini siku nyingi, mwisho anaishia kwenye sita kwa sita chini Futisita chini, wakatuwa lazima tuendele kumtenzumikea mungu, na kumuhofu, na kumnyenyekea, na kuwa wanyenyekevu, na kumtafuta. Na mpaka sasa bado hali kwa hivyo hivyo awi mkumba kia sikiani wote wanaisha kwenye futisi. Tofauti tu, ni galama ya maziko. Moja nanda kaziko kwa bilioni moja, nanda kaziko kwa katupa tu, polini, ndege wakamu, wote, lakini wote wanaishi pari Ma Adam bado manadamu anakufa. Ma Adam bado manadamu hana uwezo wa kuwa kitu hai kinachopumua na kukua na kuongezeka. Lazima tumtetemekee Mungu na neno laki. Amen. Amina. Amen. Haya tatul. Unasema mwenyeyekevu mpendazao bwana hutokana na kulisikia neno lake. una po na watu labda kuhwe makanisa wana biblia nimesema neno it's true nizeka tu watu wakata kwa ushirikiano kini uweuli usiopengika uweuli usiopengika ukiona watu wakuhwe makanisa wana wana kuhonye ah akinikunawingine ata uonye nyekewu kwa jisira kasi dunia imekuja humo. na lakini utokane kwanza na kulisikia neno. Neno la Mungu Kama ni romba sana. katika E, kitabu cha warumi Mlangu ule wa wakumi Tuone kwamba Unye ni ule Unaotokana Na kulisikia neno Au kumungokea mungu Au kumkaribia mungu Unuhali unu, unu, ya unyekevu Kwa saundi puto unazo kwa mtafutabu wala katea unye nyekevu Warumi Mlangu wakumi Misaira wapanza nasema ya Warumi kumi moja nasema ya Nazema dugu zangu nitakayo sana maoni mwangu na dua yangu ni muombeo Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe kwa maana na washuhudia kwamba wana kwa ajili ya Mungu lakini si katika maarifa kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na wakitaka kuithibitisha haki ya wenyewe hawaguitia chini ya haki ya Mungu alikuwa anaongelea habari za Wayahudi Lakini vile dhine Anamungerea mkristo waleo na, na imani zale. Kwa ma wana, Kwa na juhudi Wanamutanya mungu sana Kuna makalito nesuka inu kwa kuta Muna piga magoti mara sita Muna simama mara saba Muna kaa mara mbili yani, Mungu yani yani ki mungu sana Lakini hakuna mungu kati Muna piga magoti mara tano Muna, muna, muna, muna, muna, muna busu mara saba Muna kaa mara mbili Muna inu kama paka vya Na vigine muna imba Muna Na sema, ni, na sema, kwele, kwele, lakini hizo oh, ni asema wanajuhudi kweli kweli lakini sio kwa jinsi ya maarifa ya Mungu. Na nasema ninaomba wakoleo hawajaokoka. Ni cho sema kwa hiyo tunaona kwamba mambo yote yanayomhusu Mungu maisha yetu na Mungu wetu. Huu unyenyekevu kwa mfano mmoja wapo. na ndio juhudi katika mambo ya Mungu na shauku. Tunatakiwa tukane na kuijua haki ya Mungu ambayo ndio neno la mungu. M tusome somai katika kitabu cha korosai korosai mulangu ule watatu korosai tuatunakumina tanonas. Apa nak? korosai m biri kumina tu korosai m biri Rosai, mbili, kuminanani. Minyeziri ya nyalaka hapo katikati. Mwagano jipu hapo. Mbili, kuminanani anasema hivyo. Mbili, kuminanani anasema hivyo. Mbili, kuminanani anasema hivyo. Mkupa kwa wana ujumba haki uko wazi wazi. Hivyo, mtu asiwanyanganya thawabu yenu kwa kunye kwa mapenzi yake mwenyewe. U mstari, uwezu kwa upeleke uwe makanisa waki. Hata kama mtu anawa, anawanyang'anya thawabu kwa kuufundisha kunyenyekea kwa mapenzi sio kwa mapenzi ya Mungu. Mungu hajaambia kwamba msimame mara 5 na kumbe wowote mara 7. Eh, ni ni somo la msaitena, mtu asiyonyang'anya thawabu yenu kwa kuyeyokea kwa mapenzi yake mwenyewe tu na kuabudu malaika, eh malaika mtakatifu fulani utuome. Hata kama mtu mtu namna hiyo msikubali ana Mtu asi wanyanganye thawabu yenu kwa kunye nyekea kwa mapinzi yake minyewe tu na kuabudu malaika. Akijitia katika maono yake na kujivuna bure. He, leo usiku ni hivi hili. Hemu watu ote wana umpenda mungu wajimbe. Muna enda mbili. He watu ote wali, wana umpenda mungu waweke hapa sada kaza hawa. Husi unamunye una nyekea mungu kiuwango. Mtu asi wadanganya asi wanyanganye thawabu yenu. nem nós vamos correr já tu mais vivo ninguém se cuida nem mesmo aí de nós obstar o que tatu com a tano o ato aninawi o ali o coa metuma o nato metuma o coo a kago mago Kuanzia mkubwa mpaka mdogo na mfalme wao walinyenyekea Mungu wakafunga na kujidhika magunia manake ni jambo litokea katika kusikia lile neno la Ayona huonee unyenyekevu na umpendeza Mungu kwa sababu nabii wa Mungu anaongea amen. Eh. Ameni Mungu anaongea. Eh. Hojaanisho nasema unyenyekevu pekee hautoshi kutufikisha. Eh hautoshi kutufikisha kwa Kristo. bariki mu krier kunyenyekea unajua kuna watu ambao kwa asili wao wame vipawa kuna watu kwa asili ni ke busio kiburi ni mtu mwenye na nini ni mwenyekevu tu lakini huyo mtu ana namna yeye kitokea kafa katika unyenyekevu wake anapotea vipi ni kama nilifunga nikisema huyo kwamba umaskini wa na Kama hauna kumukin na kumamini kwa na Jesu Cristo, yule muta taa poatea viri viri. Ya paru uwa kwenye nafasi mturi ya kupokea. Na bara nyingi muta na po kwenye nafasi ya kupokea, aka tayari mungu lazima tamletea mjaya yorko. Unanguambia mime wakati nini inahangaika sana kujaribu kutafuta kweli ya mungu, nini hangaika kwenkwe. Nini hangaika, nini hangaika. Wakati mingine, ikuwe limpanga naijua. Nesika sema ni kuwamba tu mungu wa yangaliye kiuwa ngewa mahangaiko ngewa ngewa ngewa. He. Sao. Nasi usiwa kuwamba najiktoa mfano kwa ngufuzango. Wapana, hili kusudi adhama hiwe ya mungu. Ndiya liye tenda. Ndiya takai tenda na hata kama kunarese mui mpungukia na naamini papo. Hata tenda na zaidi. Kabisa. Lakini haita nizu ya kutoa ushuda. He. também tu é negativa que está a bo o meu unha e cabelo pegar que é um período muito bem curto, vale como queribanés o que você também tu é negativa que está a bo chamar na na nini Watu wengi kwa mtu hiyo na alikuwa sadaka kila siku. Huyo mtu ingeonekana kwamba vile amekamilika mbele za Mungu. Lakini kwa sababu alikuwa kwa nafasi nzuri ya kupokea, lakini hajapokea. Ni mnyenyekevu ni mtumwa ya Mungu, ni mtu mzuri na nini na anashuhudiwa vizuri na Mungu akaona mlete Petro kwenye familia. Ndio wakalikiri. jina la Yesu Kristo akapokea kipawa cha Nipo Kama, kama angekuwa kama angekuwa amekamilika, Petro likuwa napoteza na ndagari kuja huko. Sa likuwa hende semi nyingine na usirikoza na mwitaji Petro. Lakini bili ajri kwenye nyumba ya huu mtana onekana ni mkabirifu. ni kewe. Nye kewe peke yake haukoshe. Kitu kichotosha kukuba kabisa nikumpuwa. Lakini kumpuwa kia wana Yesu Kristo kumkiri kwa kinywa na kumamini moyo na kumkiri kwa kinywa. Kwa bari za njiri ya huu na nini. Yi saribu kufia, livuoli pa na udambe tunanini, tunanini. Yote iyo ni ukoko, haki kwenye ufahamu bira kupitia kujimashkio, e bivunia sema watu mungu ni nani sasa? mungu, mungu ni aya, kwa maneno kama. What que é a diferença? nini. Nita, cá me não na sentimento sabini. Nita na sent, não me tamoja. Cuar, quando eu quito o ngazeka. Mungo me, quito o ngazeka. O roxo o Mungo dania Hapa. O meu banho o funeki. O pomoja não é que a teque pedi tena. O meu tapo a deha o meu pomoja não na मिला करेक्ट